lotta da sempre in realtà contro la dimensione del campo autorizzato perché il campo autorizzato è la negazione dell'integrazione della negazione di ogni riconoscimento di civili perché tanto per cominciare perché si crea un sito apposta per un'etnia, un gruppo nazionale insomma più gruppi nazionali che si dice appartenere a questa etnia e lì si chiude da qualunque genere di collegamento col territorio, sperando che di tanto in non facciano troppo rumore. E questo è il nomadi. Ah, questa è la situazione attuale. Buona, siamo che vanno in una direzione di questo genere, durante una sessione da 10-15 migliaia di anni. E fa E sta qualche persona di questo genere, chiaramente non va bene. che tiene ne riga le mani, o che tiene ne riga Obrecht questo non so se ho risposto infatti alla tua domanda Sì, eh, assolutamente, però modifico, eh, la, Adesso la posizione che hanno chiesto un taglio alle mani con Obrecht con i statuniti il ora dicendo riutilizziamo bene non ci alla mafia per spostare i per fare cosa per il Stato, sono falliti, spendiamo i soldi in fondo in una campagna per integrarli, però noi procediamo da un'altra parte, non è una maniera da fare. Sì, no, no, assolutamente, anche perché si parla, è per esempio una proposta tutto che cala dall'alto senza mai sentire la popolazione costretta dentro i tanti territori, in questo non è una presentazione delle proposte sempre sui rom e mai insieme a meno, che non, sì, a meno che non ci siano quei rappresentanti farlocchi che caso strano dicono sempre quello che dice l'amministrazione comunale quindi. chiaramente perché sono al servizio dell'amministrazione comunale quindi è chiaro che anche si che stanno in Italia ma situazione per cui parte dei rom, perché poi appunto credere che i rom siano... un unico popolo, un'unica testa, un'unica testa, con un unico capo, un unico referente è già un po' <totipo> <molto> più <tipo> ricettivo, considerando che le provenienze sono tante, che non hanno uno Stato, che non hanno un paese di provenienza, che sì, hanno abitudini culturali comuni, ma teste e desideri. diversi, come in realtà un individuo è appunto l'idea del campo autorizzato di padre. Il discorso che il Roma è un nomade e già questo che in realtà è nato in un pubblico di almeno 30 anni, cioè il Roma è nomade nel tutto stesso di Pindari. assolutamente anche, anche perché scusa se ti interrompo ma se tu pensi che i romi tua amministrazione non te Alessandra scusa che la tua, se se si pensa che i rom siano nomadi allora fai eh, dei campi sosta per i viaggianti e quindi gli dai comunque dei servizi che sarebbero comunque superiori a quelli che E che appunto vengono offerti dall'amministrazione comunale. Io ricordo che è un dossier della 21 luglio, che voglio dire è un'associazione uh -huh. un fondamentalmente cattolica ma nel panorama di chi si oppone al piano per nomadi, diciamo che è assente la, stini, la sinistra e la Prima fila. Sì, è in prima fila la 21 luglio, poi sono in prima fila, adesso, in maniera proprio eclatante. Ma non solo Gio contro il piano onomatica ma anche contro i decreti di Maroni, di Maroni scusate, Amartia, questo Amartia, che Amartia prolunga 18, 18 mesi la permanenza dei CIE c'è Ci la fondazione Migrantes e quindi c'è il Vaticano fondamentalmente con le sue le più grandi okay. associazioni la sinistra istituzionale è assolutamente assente quando fa i manifesti come so i Good Tutti a tutti e a tutti. questa è Roma, Roma. Questa è anche Onda Rossa, rossa. ripassando Appunto, il palinzesto, non, non si di, oggi il palinzesto di oggi pomeriggio. Quindi, il palinzesto di oggi pomeriggio comincerà alle 14.30 e e dopo il GR con dare, Impatto. Poi ci saranno alle 15.30 uh, le sonorità dove elettroniche dove di DJ non Elettrodo non fino, uno al uno 5, fino alle 5 quando comincerà Silenzio Assordante. Dopo le 6 e quarto le ore di religione e dopo il GR delle 19.30 che conclude la prima parte meridiana come, eh, cioè la prima la parte pomeridiana eh, poi ci sarà conto, appunto la parte serale di cui parleremo più tardi che, eh, E quindi iniziamo a in parlare Romero, di quello che è successo su ieri. Ieri è un è sacco di spiegamento di forze di polizia cioè, insieme ai giornalisti che andavano tutti su verso il Camping River che io da anni ormai cioè, è diventato è un, un campeggio. Prima non ci andava quasi nessuno, adesso insomma e è, un, in un è un è centro il per i campeggiatori e forzati, appunto, perché da campeggio per turisti è stato trasformato secondo Insomma, la magia che riesce non riesce ad avere l'amministrazione e comunale eh, cambia le parole e quindi cambia anche secondo lei la realtà i delle i cose. I è un eh, diritti, eh, eccetera, campo per nomadi autorizzato appunto, che si chiama Camping io ho River. Una che tu la gente non dai, sta benissimo lì. Tant'è vero che quest'estate c'è stato un tentativo di occupazione da parte di alcuni di quegli abitanti che non ne potevano più distanziare lì fondamentalmente Italia, segregati lontani, sono lontani persino sì, dal cinema, e, oltretutto eh, la minaccia voce di togliere i figli io ricordo bene che è stata verso e i luoghi abitati e... non verso il sciocante ma verso i luoghi abitati anche e... non c'era una possibilità quando qui si basta chi non accetta un gestore privato che ha un e noi cercheremo di capire se possiamo appunto denunciare il primo per che in realtà con Altro, che poi ti collega insomma se dove dovevi andare dire, questi i campi che servono no, noi per che ci occupiamo di chiudere le persone che vengono via via che, che non so più neanche come e chiamarlo dai così perché in <ride> <i campi> realtà <ride> eh, abusivi anche sì, qui sì lo lotta contro la segregazione sociale i campi che per l'amministrazione non hanno finito tanto la popolazione rom però la popolazione rom che trasforma misure in campi più abusivi basta semplicemente almeno a nostra queste non esistono e quindi È veramente, cioè sarebbe veramente da dato amare, da anche su è, perché eh, molte cioè la minaccia non si è di no, finire la minaccia ti metto al sono sta perché in realtà messi la minaccia e ti mettono in un campo attrezzato per rimanere o oh, il campeggio perché si adesso poi avrai un tuo accento succede? Caldo d'estate, freddo d'inverno, un'acqua ovviamente da un saporaccio, ma un campeggio che ci sono delle pozze davanti che in che una capacità eh, di entrare eh, entra l'entrata a quanto pare illimitata perché vogliono sempre mettere sopra le persone lì ma soprattutto che ha delle regole molto diverse da l'ordine che loro fanno seguire. è un, un centro di accoglienza che non è un centro di antiviolenza gli altri, quindi mentre si può comprendere comprendere che è un, un centro di antiviolenza anche sia la possibilità, ci siano dei filtri all'entrata perché voglio dire se una persona viene accolta per esercitare il tuo diritto alla socialità ma parliamo con magari termini assurdi, ti viene impedito, viene impedito che anche a te, cittadino italiano, violenza portatore violenza contro quella donna e quei Sono bambini. Sì, e appunto, è mentre al Camping River non si che, può ho entrare, non si può entrare perché c'è ehm, un servizio appunto, di portierato, gestito sempre dal, dal gestore, dei che impedisce l'entrata a gente a persone che non siano i residenti del campo stesso o le autorità comunali che chiaramente entrano in pompa magna. Perché c'è stato insomma no, tanta sta da una parte e fare tanto battage in ieri, insomma c'era un il sacco di movimento. Tutti del pensavamo del che cosa stanno facendo, buttano giù anche il Camping che River, che, che è di per sé è, è, è una notizia insomma senza, da beh, verificare. Ma voglio dire origini, gli appalti non muoiono mai. Non era un tentativo di riformare il Camping River, era che c'era il sindaco di Bucarest, OPESC, un'ottima compagnia, compagnia appunto del sindaco. manno che visitava quello che tutti si ostinano a chiamare campo si rom come se Perché fosse una scelta di rom quella di andare si ad abitare lì per qualunque cosa dall'acqua alla solarizzazione che cosa gravissima in realtà la solarizzazione in ma mano alle ambitazioni capisco che in questo vado E allora ieri le autorità erano in vena proprio di, in di larità per cui ci sono delle dichiarazioni del tipo l'esponente romano, l'esponente sarebbe il sindaco, ammette che il, famiglia, il piano nomadi ha subito dei rallentamenti, l'obiettivo è di chiuderlo entro l'anno, il romeno, perché, perché se anche se uno è sindaco di Bucarest, per, per la stampa, anche per il giornale, insomma, avanzato della press 5 anche se dire, eh, uno il è il sindaco di Bugast quindi ha una carica scena, istituzionale 5 anzi il giornalista che scrive su 5 lo tu chiama tu il rumeno ha spiegato scendere, che il sindaco di Roma si dà molto da fare per offrire ai e residenti, per residenti per figlio, del campo condizioni cioè, di vita civile talmente, lo sanno sì, persino in Roma non lo sanno gli abitanti del campo invece che si ritrovano per esempio a vivere in delle strutture che non sono assolutamente delle case non sono assolutamente Neanche dei container perché, avvenuti, se si vabbè, fa un vabbè, giro per la città e si guardano, abusivi, per esempio, i cantieri lì, dove romani. vivono Va bene. Ora, al di là eh, di le maestranze no, che uh, stanno lavorando alla, un mese fa, alla metropolitana all'ampliamento della metropolitana di di della di linea C, C, C di Roma, di i container che sono stati dedicati alla loro permanenza a Roma sono di gran lunga più belli e migliori di quelli che vengono invece portati per farci vivere sempre. esseri umani ma di categoria differente che sono quelli del, dei campi per Roma Appunto, una differenza evidente se si passa per via dei Gordiani a sinistra eh, si trovano eh, i container a due piani con il tetto spiovente e da, hanno un aspetto almeno esteticamente da fuori molto più ampio perché voglio dire due piani non sono un piano solo e quindi c'è più spazio e con delle finestre diverse da quelle dei container che invece sul lato destro se si sbircia Attraverso l'alta cancellata mese, che delimita acquisto, il campo per Roma di Villa Guardiani sì, sì, si vede proprio sì. che la qualità eh, è differente: stessi esseri umani, ma diverso trattamento. Luglio, e quindi il rumeno, come ci tucco, dice Cinque, spiega che il sindaco di Roma si dà molto da fare per i residenti eh, del campo collezionistico che donne, molto egoisticamente si lamentano: si lamentano del fatto di essere lontani da tutti i centri abitati, si lamentano di dover pagare domani. di avere pag i eh, pagare e quindi, dire, per un allaccio dell'elettricità che appunto, non gli consente eh, di di avere accesso contemporaneamente, se fosse un film potremmo il anche definirlo estreggente, è la realtà Capelli, che, che consente che di tenere accesa bambini una lampadina a volta perché se la salta tutto, insomma, queste sono una delle batti di giorni fa quando ancora le scuole c'erano e i bambini che vedono la maggior parte del campo riesce a dare ai residenti del campi in riva rispetto delle convenzioni uniche perché queste proprietà dei campi dal eh, trauma dei soldi ogni giorno per la gestione del campo. E notevole anche sapere che quando solo come è una agli più meno estraneo, sciente, e meno periscendere non vedesti anche ogni ogni ci delle feste, 50, sgomberi, eh, o quando ci sono delle le feste o gomberi sono delle ricorrenze chiari sono rali i parenti eh, eh, e gli amici mh, che vengono o per festeggiare o per stare delle seguendo che ogni sera il lutto non possono entrare ma questo è stato superato con un scavalco e c'è una dopo che no, era sgomberate, lasciata magari e, è sempre lo stesso morire, perché viene ci 30 volte, il Camping come dire ma è piena di pizzerie non, non devi beh, fare sei, insomma se devi andare fuori Roma vai fuori se Roma se no vai in tanti altri posti è le, che, le, è le che è stata le aperta le per le attività sociali quindi ancora una volta si aggira l'ostacolo perché l'entrata filtrata è al cancello ufficiale del campo nella pizzeria che prima non veniva usata ma adesso viene usata ma i residenti del campo pagano perché non fa parte delle strutture eh, io mi chiedo, però, offerte una, ai residenti del campo, ripeto, pagano sempre un gestore del camping, è che possono svolgere lì loro le loro attività sociali con più di sei vivente. persone Ma perché chiedo, appunto bohmi, è vietato l'ingresso a parenti e visitatori previa un'autorizzazione un che tarda a venire. Poi si sa insomma... Più, come dire, ehm... frequente. ci dovrebbe essere libera entrata e libera uscita come in qualsiasi ospite, condominio, ma questo diciamo, avviene per tutti, tranne che per i Roma e Roma, secondo me, me sta per concorrere al concorso per la segregazione sociale. Se Adesso ci ascoltiamo un altro po' far, di musica e poi andiamo a leggerci il reportage di, di, questa, di questa visita del sindaco rumeno o del rumeno, come dice 5, pagina 3, Minacciare per del... campi di accogliere figli per, per chi eh, rifiuta il cara, anziché li ferma. Non, non ci sono venda, ulteriori provvedimenti, c'è il rimpatrio perché oh accetta, per no. gli altri c'è il, il mi faccio la baracca a un dis e pericolo 50 metri più avanti. Anche magari vedi. un sito ancora più nascosto e ancora più pericoloso, allora, sì, cioè magari arrivo al severo Sì, sì, oltretutto io capisco benissimo che l'integrazione in, ci deve essere ma tra le due parti, prima di tutto, le due parti sono normali. delle costruzioni speciali perché dovremmo sì, parlare, cioè, dovremmo parlare di persone e, e oltretutto Come vista insomma la crisi che avanza desert. tra l'altro di questi sgomberi contro in i cosiddetti desert. campi abusivi e nascondono una realtà cittadina romana dove nelle baracche non ci sono più soltanto i rom in riva e quindi facciamo finta che il problema siano loro oh, ma in realtà poi taciamo sugli afghani sui latinoamericani, sui gli italiani che vengono ed allora per, questo, si per questa visita noi ci accontentiamo il, il, il classico di dormire sotto i ponti è un'espressione un, un italiana perché che la realtà non, non c'è poi da ragionare da... no, tanto, no, da leggere assolutamente tanto assolutamente a meno che un uno poco, voglia cioè, fare proprio un, un lavoro è su come si scrivono i giornali ma non è il focus di questa trasmissione visita al nome di Roman River ieri mattina per il sindaco di Bucarest in Brescu, e mentre è Opescu per il 5 voglio dire, genitori, dire ma tanto è uno straniero e anche se e sì, e la è cosa in che in questi mi giorni a Roma ad accompagnarlo genitori, il primo cittadino della capitale Gianni Alemanno abbiamo voluto mostrare uno perché, dei, no, dei nostri campi autorizzati spiega Armando ha sindaco di che ci sono insediamenti abusivi musei dove le condizioni di vita sono decisamente diverse ma io ho ribadito che il nostro impegno è di migliorare i campi autorizzati e sgomberare tutti quelli cioè un sindaco che dice al rappresentante a un concittadino a, a un il i concittadini tratteremo malissimo non solo li trattiamo non malissimo il problema. ma li continueremo e a ad andare anche male anche nei prossimi anni prossimi non dobbiamo non tutto questo disastro Si è fermato a parlare con alcuni dei romani Però che dico, di il della anche un del campo secondo me un 527 persone dalle operatrici 144 operatori che si trovano comunque il sindaco di Puca le sarà raccomandato di integrare anche integrati integrativi mentale Dato cioè, loro assunto, sono, il sindaco ha la capacità si di fare dei genitori con una le loro scuola condizioni di vita che ci vive, con tutti i problemi che ci è, sono, la GAI come proprio di quant'altro. non è solo il GAI, l'unica risposta che ne parlava è quella di una si comunità di un, italiana um, e di integrarsi con essa, di uno spacchio con il quale confrontarsi. Ci siamo spesso di questi bambini che parlano più della lingua italiana, e io, che siamo cittadini rappresentanti importanti, e decidiamo che cosa è meglio per loro. E dopo di che, io ti chiedo per Eh, insomma, se, che sono eh, che sono famosi quando, nel insomma mondo, ci sono i ricevimenti so, tu mi fai vedere queste al capone eh, perché, perché queste è una parte sono della genitori, comunità italiana realtà, eh, o stiamo parlando di carte Rubbia a meno che non siano, anzi di chi parlano parla eh, si inventano nel, nel questa comunità italiana portatori di diritti. I due spirita che si una eh, eh, che vengono di disponibilità portare anche una battaglia che di fronte all'Intera che di Ama deve delle scadenze perché quella delle medie però in realtà lo fanno. E le lo spazio, in calza, non si può lo scaricare sulle spalle della città la strada no, dell'integrazione deve no, esserci si una risposta europea non se mentale, ne possono lavare la le, umana, le mani e sul piano non è precisato. Cioè, ha precisato ha subito dei rallentamenti l'obiettivo resta però quello di completarlo entro e la fine dell'anno il sindaco ricorda che ci sono stati più di 150 sgomberi di campi abusivi quanto al campo attrezzato della barbuta del quale insomma al sindaco di Bucarest potrebbe interessare molto poco, ci sono stati alcuni problemi problemi di organizzazione Come per difficoltà legati a arrivi archeologici e bonifiche. Quando quel campo sarà pronto non inizieremo a sgomberare eh, tutti gli altri accampamenti non, non entriamo, tollerati. In realtà, mh, entriamo, in realtà mh, entriamo, oltre a questi problemi che non sono una cosa da poco ti per quanto riguarda la barbuta c'è anche il ricorso, ricorso al tar dell'amministrazione di Morena c'è anche il fatto che quel campo è proprio sotto le di Ciampino ma di questo insomma non si parla E, così. e comunque, cioè, io magari, eh, come al solito parole beh, parole al vento, le, le il sindaco di Bucarest visita Campo Rom e dice tu, basta e Dopodiché insieme. si potrebbe ti ti insomma ragionare faccio, non non su che cosa significa il, la politica d'accoglienza, visto che insomma no, l'ultimo eh, dei esempio. grandissimi problemi, per esempio Ma per me quanto riguarda lo sgombero di via dei Clunacensi lo ha risolto Santa Romana Chiesa esattamente. Se proprio lei, indietro, il Vaticano perché appunto c'è stata una, sessione, una giornata di preghiera ehm, che poi si è tramutata in una richiesta ragazzi. di asilo politico eh beh, per se quanto se riguarda il territorio me, Vaticano che l'ha accettato famiglia, figlia, e che si è mh, praticamente accollato tramite ehm, le due, una delle sì, due delle più grosse organizzazioni di associazionismo appunto cattolico che sono la carità 60 in si è accollato di risolvere il problema eh, contro un sindaco alemanno che tuonava contro Del le dichiarazioni mondo, dei suddetti ma poi voglio e dire ha dovuto parlare, ringraziarli di avergli tolto questa parata bollente Tutto chiaramente questo grosso favore realtà, mm, ma non che solo che ma parlando proprio la, appunto di chiesa scuola cattolica, è... il Vaticano, anzi ha fatto al sindaco di Roma, avrà il sicuramente il un prezzo e lo vedremo appunto con il ruolo di chiave che verranno dati nelle varie amministrazioni, amministrazioni, soprattutto, soprattutto quelle che interessano ma al si Vaticano, quindi la scuola, i servizi sociali in primis, dico, ma anche gli dico, ospedali, la sanità con le convenzioni con mentre questo non ci sarà sicuramente un prezzo di cui insomma non verremo mai informati perché non si può offendere un capo nella scuola dove senza io pagarne comunque, un pegno, un po' insomma, come quello che sta succedendo alla RAI, ma è e... anche per questo è importante vedere come viene l'operatore a prendere le minoranze prima, come okay, vengono escluse non non si le minoranze si fa della nostra vita. non solo perché prima arriva poi tocca la altre persone, a prendere, gli si chiede come, per momenti, esempio, e si verifica se sia veramente genitore Che è una cosa fantastica perché in realtà ci dovrebbe essere tutta una frattura abbastanza complessiva. sono i e che autorizzano um, l'operatore per prendere si ma tutta, di tutta da tutti i punti di non c'è chi visto che però semplicemente delle storie di vita reale che altrimenti non andrebbero assolutamente, non verrebbero conosciute, propone storie di esclusione sociale e sta per adesso e della cui tu facilità più genitore, o meno facilità di come vengono appunto considerati e eh, decretati adottabili i bambini tolti temporaneamente cosa. alle famiglie tramite si parla e di famiglie piene italiane però e e tutto questo io, io lo vedo adesso come un meccanismo e per in cui ormai sono tolti alle famiglie senza che ci sia un'adeguata protezione me, sociale attorno adesso e per di protezione sociale si vogliamo, intende insomma essere eh, una relazione realizzativa e, e della realtà della vita e non avendo la posizione questa è la mia posizione possibile oggettiva non c'è scritta con i prezzo non c'è la possibilità Adesso tocca no, si scherza, anche alla sì, minoranza non esclusa la socialmente, economicamente stessa, o per problemi con la giustizia e italiana. Alcune si minoranze in italiane no, eh, sì, non so, sì, insomma no, ora si sperimenta no, sulle minoranze su questo, per poi vedere che, cioè, visto che non c'è la cosiddetta ora, la politica, quella che si mette lei da sola, la P maiuscola, non si occupa di queste cose e quindi non c'è nessuno che frena questa negazione di diritto a vivere con la propria famiglia se propria famiglia non è un luogo di pericolo, chiaramente e adesso sta si sta avanzando questa, questa pratica praticamente. E ci sono dei casi appunto di bambini tolti le famiglie temporaneamente che poi vengono dichiarati adottabili, i genitori che cercano di riprendersi, i bambini che anche con le relazioni positive degli assistenti sociali che dicono sì effettivamente la eh, famiglia questo bambino può tornare tranquillamente nonostante questo questi bambini vengono trattenuti nel Le strutture di assistenza. Di questo insomma Il si sta occupando boni, eh, da un po' di tempo questa trasmissione tra eh, della RAI che si chiama Chi l'ha visto tante volte abbiamo ascoltato queste storie umana, umana, eh, per quanto riguarda le invece le e minori e qui, eh, i minori rom, che con molta più facilità loro hanno dieci possibilità in più rispetto a un bambino non rom di essere dichiarati adottabili tra l'altro in tempi brevissimi ed è da notare che in una ricerca Eh, che si chiama Dal genocidio alla tutela che si è, occupa punto, proprio di questo argomento, di il Tribunale per i minorelli di Roma non abbia concesso alla ricercatrice di, di, di poter eh, guardare eh, i, propri, eh, i propri archivi. Ma comunque eh, non è una divagazione perché si parla sempre della condizione di vita reale dei minori, delle minori e delle persone che vengono definite rom e per questo su di loro vengono fatte tantissime ingiustizie perché si chiamano così, dalla segregazione. Sociale eh sì, e praticamente si accettata tu da nostro, tutti, tu, tu, tu anche tu, tu da una parte di quella società civile che crede che eh, non debba rieducare se stessa ma che deve rieducare gli altri, in un'ottica si insomma muovere. neocolonialista sì, che perché non perché è mai io è io finita. Eh, e noi tra eh, pochissimo ci metteremo in collegamento con una membra di un'associazione che si chiama Spopica. Parlerà lei della mission di questo. Questa associazione e ci racconterà appunto, mh, qual è la loro esperienza per quanto riguarda appunto via, i cosiddetti campi abusivi. Quindi tra pochissimo allora, bene, ci metteremo in collegamento voi, con lei, poi, insomma, si faranno quasi le undici, la scuola. trasmissione volgerà quasi al termine. Ma comunque eh, ci ascoltiamo Nora Luca e poi. Anzi, no, ci ascoltiamo Kai e Sciukali e nel frattempo ci mettiamo in collegamento telefonico con la compagnia. Questa è la teoria, la pratica è che il tuo figlio ha ah, ah, un po' la genere perché c'è la protezione di una situazione dietro. Cioè, o meglio, il meccanismo ma viene a creare. Questo.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 Le singole sono eh, esautorate dal forse il problema eh. degli esseri umani perché tanto c'è il schermo dell'operatrice e dell'operatore Altro poi c'è anche la rivista psicologica dell'operatore che salva la comunità che poi potrebbe essere tenuto da, dagli atteggiamenti e quindi si scatenano dei meccanismi anche di, di arrabbiatura a volte esagerata nei confronti poi di una globalità e non magari della singola persona che anche se rompe una c'è un carattere assurdo e ha fatto una cioè ha fatto una scorrettezza che può succedere però poi si globalizza tutto appunto per parlato molto, e, ti ripeto, per me è il punto più, cioè la scommessa più grossa, vabbè certo è chiaro che la scommessa più grossa è che tutti quanti, tutti quanti lottano contro il piano nomadi, appunto il fatto che questo piano nomadi venga fermato, ma per me la scommessa più grande è proprio la riappropriazione dell'individuo del suo spazio, al di là che sia abitativo, lavora In realtà è quello che poi concretamente va a succedere anno dopo anno, mese dopo mese, con una politica che appunto come obiettivo. Cioè, creando appunto un meccanismo e uno squilibrio notevole perché io avrò sempre potere decisionale su qualcun altro Assolutamente. e questo sì. non ma, va ma poi la cosa no mi sto ricordando però che, sentiamo, <sussurra> che, racconti, la che per la natura, in realtà questa cosa di minaccia è iniziata proprio con alcuni mediatori linguistici rom però che avevano che erano stati scelti dal comune nonostante fossero stati coinvolti in una grattissima in storia di, per la quale avevano patteggiati una condanna, quindi non capire che era una persecuzione contro un esponente di una minoranza e loro dicevano proprio delle cose perché poi insomma chi stava a questo sgombero mi meglio che era l'ultimo sgombero che ha avvenuto a vivare lì appunto proprio minacciato da, da persone che erano state cioè la cosa assurda che c'era il, il signor di maggio del, del, dell'ottavo gruppo che era lui che aveva arrestato questo libro uh -huh. che eh, se lo ritrova tanto e lo usa per eh, perché ritorna diciamo come come media, come zingaro buono. Sì, sì. È come zingaro buono tu puoi essere chiuso, puoi aver fatto qualunque cosa e quindi potresti anche essere condannabile nella mia ottica perché appunto io considero l'individuo, non eh, il posto, la convenienza, non mi interessa ma l'individuo lì, nel bene e nel male, tu torni appunto come dici tu, roba buono, fai quello che dico io. Qualunque cosa tu abbia fatto in te stessa una risposta. Sì, è solo stato io che prima di ho detto Persone nei casi dopodiché sì. eh, c'è stata insomma questa combinazione veramente sì. scandalosa tutto, che ha pesca tutte le minacce che dicevi io conosco la tua famiglia eh, in Romania, se tu non fai questo te non sei o ci ritorni sai che cosa succede sono tante cose e tra l'altro in quel caso eh, due compagni, una compagna nostra venne anche aggredita appunto perché lei è stata testata Sia dell'arresto del mediatore sia che lo guardava con occhi ma stupiti. stupiti, diciamo che ci fai. Ed diciamo allora, che fai in quel momento, quello sì trova con occhi in presenza di una forma di razzismo che stiamo comunque parlando estrema. Anche per Sandra, buongiorno. E qui, insomma, ci dobbiamo salutare, buongiorno, ma ci se sentiremo sicuramente nei prossimi eh, giorni. insomma, eh, eh, ti volevo fare una domanda: proprio da veramente, come mh, dici, te puoi fare di tutto, ma se sei funzionale alla vita della mia amministrazione, fondamentalmente, lo spunto sarebbe con questa. questa Beh, grande kermesse che c'è stata insomma alle manne o pescu al, al camping camp camp camp Roman, camp Roman River camp per parlare e di accoglienza insomma propria, a me sono venute in mente solo due vita, cose però poi ti lascio la è parola mi è venuto in mente un, un dossier dello European Roma Rights Center che si chiama Stato di Impunità che parla proprio di tutti i soprusi che le minoranze rom hanno subito e subiscono in Romania dagli sgomberi forzati al sequestro delle case alle strade col muro che divide la cittadinanza Rom dalla cittadinanza farei, del Rom dall'esclusione delle scuole e dell'istruzione di e poi ho pensato cioè, al piano nomadi della capitale, ho detto veramente due grandi che rappresentanti non che vanno proprio in un posto dove dovrebbero semplicemente in, soprattutto quello italiano dire che ha un'altra cosa da fare e non usare termini di accoglienza, umanità e diritti civili in un posto che un campo per nomadi che è il Camping River in cui poi Dice Contrata al questa, sindaco che sgombererà entro l'anno un sacco di altri concittadini Roma di copresi. E eh, adesso la ti lascerei la parola. Interno non li puoi visionare, quindi loro non sanno cosa firma. E no? No? Non lo sai quasi tu, ma mh, non, è allora, cioè, non sarebbe un problema sapere. che tu non lo sai se lo sapessero loro. Ma loro non lo sanno e non ne hanno mai copia, e vengono fatti valere dei documenti che no, di cui loro non hanno copia. E che nessuno, a parte loro, ha visionato Magari analfabeti No, poi tra l'altro, voglio dire, in una situazione di, di, di estrema emergenza Ed estremo disagio Che è quello che ti sto distruggendo casa Quindi non si è proprio sì, sì, sì, va benissimo Senti, va benissimo per modo dire Io ti ringrazio eh, di aver partecipato A questa trasmissione di Roma Roma Ci sentiremo sicuramente presto E tra pochissimo Grazie a voi Ok, ciao Alessandra E ci risentiremo ciao. veramente Ciao, ciao, ciao Tchau,